Hyvää iltaa, yötä, aamua, lounasaikaa, kahveaikaa. Päivällisaikaa tai mitä tahansa muutakin aikaa. Raiteenman pakin Änäri Marakatit, jakso numero 12. Tällä kertaa puhumme Central Divisionasta, eli kon läntinen konferenssi vedetään pakettiin ennakoiden osalta. Minun Markku Silvennoisen tutkaparina luonnollisesti Maragatti Toverin sieltä kaukaa Suomen torniosta. Suomen ainoasta torniosta, tietääkseni <tos> <tos> Jussi Konttaneemi. Terve Jussi. Tervehdys, tervehdys tältä hyisestä torniosta. Onko siellä jo hyistä? Kyllä täälläkin Pirun kylmä on. Nyt kun siirrettiin tämä Raetevan pakin toimisto tänne puutaloon, niin, niin tota, on alkanut, alkanut huomata, että kyllä suomalaisessa puutalossa vaan kylmä tulee täällä eteläisilläkin <häätä> leveyspiireillä. Mites siellä lunta jo maassa? No lunta ei ainakaan täällä vielä tornion, tornion leveyspiirillä ole, mutta kyllähän me niin Lapin mittakaavassa niin vetelijä ollaan täällä torniossakin, ettei se Niin <hätä> <hätä> Niin Niin, sehän on vain merilappia kuitenkin. Niin, nimenomaan. <hätä> No mutta, lähdetään suoraan jääkiekkoasiaan, ettei jäädä sen enempää turhanpäiväistä palturia puhumaan tähän, niin kun sitä puhutaan ihan tarpeeksi varmasti tuossa jakson mittaan. Joten, käsittääkseni mun vuoro aloittaa, niin lähdetään jälleen ennakko ei ennakkojärjestyksessä, kun aakkosjärjestyksessä herran jästäis sentään. Aakkosjärjestyksessä joukkoita läpi, ja mitä siellä on? Vain ainoastaan puolustava Stanley Cup champion, Chicago Blackhawks. Mulle kyllä ehdottomasti, niin tykkään siitä, että tällä kertaa tuo jät. Tuo remmi pysyy aika hyvin kasassa. Ainoa mikä mietityttää, niin nyt meni kyllä mun mielestä vähän Brian Picklein ehkä turhan iso siivu fyrkkaa. Ja tota noin, niin, noin ennakolta näyttäisi, että ehkä Mihal Hansus jatkaa edellisen kakkosentterin paikalla. Mutta tota niin, en mä tiedä muuten, tykkään tuossa nipust kyllä aika paljon. Cory Crawfordilla on nyt kokenut kirittäjä ja siellä takana. Sopii ehkä parhaiten kakkosmaalivahdiksi ja pystyy ehkä hätät hätätapauksessa olemaan hetken aikaa ainakin ihan kelpa ykkösmaalivahti. Pakisto näyttää pirun kovalta, siellä on kiekollistaitoa, siellä on puolustustaitoa, siellä on just tämmöistä, ennen kaikkea mikä mielestäni on nykypäivän ääri tärkeintä, ja mun mielestä nykypäivän jääkiekossakin, niin allround-osaamista, ajatellaan kiitti siiprukkii. mun mielestä voi lyödä ja vaikka jo Duijankin siihen, koska kuitenkin hyökkäyspäin taitojakin on, vaikka ehkä välttämättä tehopisteet niin paljon, niin tosi monipuolinen pakisto. Niin oikeastaan toi, että Bickle, Saad, kumpi ottaa sen kakkoskentän vasemmalla, ja se on mielenkiintoinen taistelu, niin tuossa on ihan hyvä kilpailutilannekin, niin mä en oikeastaan, oikeastaan keksi mitään hirveitä valittamistosti joukkueesta. Ainoa, mikä ehkä mun on mietitty, on toi, että mitä, niin, mitä sitten toi alempien ketjujen peli, kun hyökkäysvoimahan tuossa on, niin miten sitten tämä niin painiosasto, mitä sieltä löytyy, niin tuntuu, että vähän niin kuin niin rutinoituneet duunarit puuttuu. Mm. Että tota, tietyllä lailla niin, niin, niin Dave Bolland ja sitten mitä edellisiä John McDaneita ja tämmöistä, tämän tyyppistä kaveria sitten ei oikein löydy. Että on menee aika paljon kokemattomuutta tällä hetkellä. Se on ehkä vähän palkkakatto asiakin mutta tota, se on ehkä just se, että se vähän puuttuu. Mitä sä sanot? No, Mulla on täysin samaa mieltä tuossa sinun kanssa, että tuo joukkue pysyy hienosti samana ja Bickel sai tosi ison pahavin. Mutta me itse taas Brian Bickelin näen kyllä siinä playari, playari kentässä Ehkä hänestä saapii silloin tuon palkan, tai lähelle sitä saapii otettua sitä potentiaalia eriti. Eli ykköskentässä aivan vasemmassa lajassa Towsin Keinin kanssa. Ja kakkoskenttähän mie itse ainakin epäilen kovasti. Sitä on puhuttu paljon, että keskushyökkäjä ja kakkosentti sentteri tulisi olemaan tämä Brandon Pirri, mahdollinen jopa Calder Trophy-voittaja ehdokas, joka on myös minun player to watch tästä chicago joukkueesta Eli tosiaan ahl monta vuotta kaveri on tahkonut hyvillä pisteillä, voitti nyt ahl viime vuonna peliä tekevä sentteri, nimenomaan syöttö, syöttötaidoton huippuluokkaa, melkein pisteperi peli tahtiin ahl tahkonuja. Varmasti tulee, uskon, että tulee sahman näytönpaikan kyllä Sharpin ja Hossan kanssa ja mikäpä sen parempi näytön paikka onkaan nuorella miehellä, mutta miten pää kestää sitten, se jää nähtäväksi. Ja nostaa al... niin. niin, että alemman kenttien miehistä, niin kuin sanoikin, niin se on myös tosi mielenkiintoista nähdä, että nämä Chicagon niin omakasvatit, Jimmy Heissiä, Ben ja Jeremy Mornia, tullaan varmasti näkemään niissä alempien kenttien rouhia osastolla ja se on omasta mielestäni niin semmoinen suuri kysymysmerkki, niin kuin se asia esille. Joo, mitä sitten tässä sanoisit, että, mi, näetkö se minkäännäköistä roolia Andrew Shawlle, keskisyökkäjälle? Andrew Shawlle, niin kyllä minä uskosin että Shaw ja Saad, niin esimerkiksi kolmosken, kolmoskentässä, niin se tekee jo kolmoskentästä myöskin vaarallisen kentällisen ja semmoisen työtelijän kentällisen nimenomaan, mutta joka osaa myös... Pistää sen keikon pussiin tarvittaessa. Saat... No siinä on toi, siinä on toi hyvänä kolmantena lenkkinä. Siinä sitten, mutta tota, mm. Eli sä näet, että Hansus siljoitsee suoraan niinku alempiin kenttiin. Us... ihan nel nelosen keskelle jopa. Kyllä mä uskon näin, että Hansus menee sinne ja Pirille annethan, annethan kaikki mahdollisuus kyllä kasvaa mm. nyt siihen rooliinsa. No joo, tietysti tuommoinen niinku hankinta varsinkin kun on palkkakatto, on tiukko, niin se täytyy tulla melkein tuolta sisäpuolelta nimenomaan sit... Mm hankinta, on oma kasvatti tietysti, mutta tähän termein oma kasvatti, niin tietysti hyvä sitä on koittaa. Hansus sitten taas on semmoinen kaveri, joka pystyy kyllä ehkä paikkaamaan siinä kakkosenkin keskellä, jos niikseen. Sitten taas jos laitahyökkäysästä löytyy kilpailutilanne, niin Sharpiakin voi peluttaa keskellä, tai ainakin muistaa, että häntä on pelutettu keskellä joskus. Kyllä. Niin kyllä on siis on liikuteltavia palasia, niin kyllä mä näen Chicago'n niin kyllä piruvahvana vahvana tällä kaudella. Aivan varmasti, ja niin kuin sanoitkin, pakisto on tosi kovaa. Siellä on myös syvyyttä löytyy. Muunossa Adam tai taitaa olla yksi ihan Chicagon huippuprospekteja puolustuksen tulevaisuudessa. tulevaisuudessa. Ja sitten Torontosta myös Hankitiin viime kala hyvin pelannut Mike Kostka, joka kyllä Teemu Pulupulkinen ajeli aika tylysti tuossa harjoitusotteluissa tässä legendaarisessa kuuden sekunnin vaihdossa. Niin en tiedä milloin kaveri on pelikunnossa, mutta kuitenkin hyvä, hyvä varavaihtoehto sitten, jos loukkaantumisia tulee. No joo, mä päätin tuossa sanoa, kun sä nostit ton sun oman player to watchin, niin mä nyt päätin vähän omaa kaavaani hajottaa, ja tässä näin nyt tulevissakin divisionissa, niin mä keksin joka kerta vähän niin uuden asian, mitä nostaa esille, ettei mm -hmm. että varjoida on nyt vähän. Et jos sulla on niin kuin pysyvä elementti, niin meikäläinen sitten vaihtelee ihan oman, <tos> oman huvitukseni mukaisesti. Tässä divisionissa päätin tämmöisiä niin kuin äh, tason nostajia, pelaajia eli kavereita, jotka mä uskon, että ottaa, ottaa seuraavan askelen. ja nappaa itsellensä vähintään pelipaikan ja niin poispäin, ainakin tässä kontekstissa tarkoitan juurikin sitä. Eli just mainitsemasin Mike Kostka, niin se teki muhun kanssa vaikutusta. Torontoa, Toronton pelejä kattoessa, niin mä uskon, että hänen ei tarvitse tässä, tässä pakistossa olla niin isossa roolissa, mitä hänelle, mihin hän, hänet lyötiin torontosetikauden kauden ykköspakki pariin. Niin, hänet, to, tossa pakistossa mä löin hänet tonne omassa depth chartissa, niin mä löydän tuonne kolmos ja uskon, että ottaa sieltä hyvän roolin, ja pystynee tappelemaan jopa ihan kakkosyveä paikasta, kiekollista kuitenkin löytyy, niin hmm. kyllä mä uskon, että koska nappaa, nappaa ruudun tosta jengistä. Joo. Sitten, Sitten tuonne... mennä, mennään Kalliovuorille. Kalliovuorille. Kyllä, Colorado, missä menestyksen vuodet on vielä ehkä... Ehkä haikeina mielikuvina, mutta varmaan nyt vähän vahvempana kuin Patrick Roy, Joe Sakik kaksikko on tullut tuonne johtotehtäviin tuonne organisaation. Kesäkaudella oikeastaan niin eniten itse tykkäsin tuosta, kun Alex Tangei hankittiin takaisin Coloradoon. Tosi nuorekas joukkuehan tällä hetkellä Colorado on ja minun mielestä tuommoinen just silloin millä niillä menestyksen päivillä pelannut, kokenut kehäkettu niin Tangei. Joka, joka kuitenkin vielä on NR-tasolla hyvää hyökkääjä, niin on varmasti tuopi siihen joukkueen sen paljon. Paljon ihan muutenkin kuin Ja minun mielestäni tuosta hyökkäyspaletista, niin siitä saapii kolme niin todella kelpoa hyökkäyskentällistä. Kyllä saapii, saapii leivottua siinä. Ja uskon, että jopa yhdestä sentteristä jouduthan varmasti leipomaan wingeri. Ja sitäkin on paljon ollut puhetta, että... Paul Stats, niin jopa, josta jouduttaisiin wingeri leipohmaa tässä tiimissä. Ja kun ainakin oletusarvohan on, että viime kesän ykkösvaraus, niin Nathan McKinnonista tulisi sitten se kolmos sentteri tähän joukkueeseen. Mutta, mutta tosiaan vielä puolustuksesta, niin se on minun mielestä suuri kysymysmerkki tässä joukkueessa. Lähinnä se hyökkäyspään, hyökkäyspään teho, jos ajatellaan, niin siellä on nuori herra Tyson Barry, joka on minun player to watch tästä joukkuesta. Hän, hänellä on tosi iso rooli hyökkäispäin tehoa ajatellen ja kiekollista peliä ajatellen, jos Eric Johnson ei nyt pysty nousemaan sille tasolle, millä hän ei ole noussut koko Colorado aikanaan, minkälaista hän Bluesissa esitti aikanaan. Hyvääkin kiekollista peliä. Mutta tosiaan niin näen, että Johnson Jan Heida on, on todella varmoja pakkeja sillä omassa päässä. Mutta muuten se on aika pliisun oloinen minun mielestä tuo Coloradon puolustus. Ja silloin se maalivahillakin on vaikeaa, vaikka Varlaamon fyöhänä päivänä onkin sitä NHL-eliittiä. Mutta kyllä siinä silti, pelejä kun on katsonut, niin kyllä se ero hyvän ja huonon päivän välillä on edelleen liian suuri kuitenkin varlaamo Villa ja sinä antamassa taustatukea, niin ei herätä myöskään luottamusta. Mutta onneksi sieltä on Sami Aittokalliota, Picardia tulossa, hyviä maalivahtiprospekteja, niin kyllä sillä tulevaisuus jo näyttää nyt jo ihan hyvältä, mutta vielä puolustus, puolustuspäähän tulee kyllä panostaa ehottomasti, ja eiköhän se ruoja säkiksi saa sieltä vielä tämän organisaation vielä, vielä nostettua ylös. Sulla on kovaa luotto tuohon kyllä tausta-organisaatioon. Mä en valitettavasti jaa sun näkemystä siinä. Et mun mielestä ää, kuulostaa siltä, että St. Patrick on kyllä haukkaa pirun ison palasen, koska hänhän käytännössä tekee myös gm hommat siinä sivussa. Toki on tehnyt sitä nimenomaan Kanadan junnuliikassa tuolla Quebecissä, omistamassaan Quebec Rampartsissa, mutta tota, eihän se nyt nykypäivää ole NHL. Ja muutenkin se on se taustaorganisaatio organisaatio niin, niin ihan kiva, että totta kai niin kun, että nyt tuodaan isoja äijä sinne. Isoja nimiä, mutta sitten taas niiden kaikkien kompetenssioivat vielä aika lailla like, testaamat tällä osa-alueella. <köhön> Maalivahtipeli, mitä tulee Varlaamov. Mä tykkään jos Varlamovista. Mä uskon, että se tulee olemaan ton joukkojen parasta osaa, elleipä paras osa. Kuulin hänestä tarinaa tuossa, että, tota, että on harjoitt harjoittelussa on tehty, tehty muutoksia, joiden, joiden ansiosta samanlaista pelityyliä haettu kuin mitä Bobrovskilla oli mitä Kolumbuksessa mitä tehtiin ja hänen pelinsä parani siellä huomattavasti niin Varlamovilla vähän niin kuin samaa suuntaan menossa no niin. näin ymmärsin mutta tota, muutenkin mä tykkään Varlamovista se on hyvä maalivahti mun mielestä mä, mä en sitä epäile, epäile laisinkaan puolustus mun mielestä aivan hirvittävän huono siis a, aivan järkyttävä toi Johnson Shattenkirk-kauppa niin siitä se tulee kyllä puremaan perselle ja useamman kerran kyllä. aivan varmasti Mon, moni, moni Colorado fani herää kyllä kylmäin vallassa siitä painajaisesta ja sitten tajuaa, että se on valitettavasti totta eikä vaan unta. Puolustus, niin en mä näe siellä mitään, mitään muuta hyvää kuin just, no ehkä tuo ja sitten tota, korisaritsus no on perusvarma ehkä, mutta tossa on niinku mielestä, öö, tossa on oikeastaan niin tommonen ihan ok, kakkospakkipari ja sit sulla, on, sit sulla on kaksi kolmospakkipari siinä rinnalla. Niin eihän se nyt ihan, ihan niinku tasoa oo. Otto-puolustus. Jan Heida on semmoinen se peruskiviitos pakistossa Johnson, niin mä en vain enää usko, että sieltä tulee. Sä puhuit tuosta sentteriosastosta, että kuka se lähtee laidalle. Mun, mä on, näin mä oon ymmärtänyt, että se on Ryan O'Reilly, joka tulee sen lait laitomiehen paikan ottamaan. Tämmöistä on kuullut, mutta taas on iskukyky muuten, niin sanot, että kolme ketjua. Mä sanoin, että mä näistä näin, että sinne saa yhden, yhden piruhyvän ketjun, yhden ok-ketjun OK ja sitten sit niinku kaksi kaks tuommoista kolmos-nelosketjua tuonne noin just. Että eli siis alemmat ketjut on niin kirjaimellisesti alemmat ketjut, sieltä ei ihan turha odottaa mitään taustatukea, eli mäkin on tietty heitä ihan kauheisen liäkki. Mm. Mä pavaan kanssille sitä ihan sen takia, kun ei siellä muitakaan ole. se on ihan mm. hyvä paikka kasvaa. Kyllä. Mutta tota, mun tason nostaja sitten on, on nimenomaan tämä aivan suhteettoman kovaa palkkaa esitykseen nähden saavan Paul Stastny. Mutta uskon, että hän, hän nyt, hän petraa. Tässä näet, siellä on kuitenkin niin kuin nyt, jos nyt jotain, niin siellä on tuoreen ilmapiiritos joukkueessa ja nyt sitten niin kaikki lähtee vähän puhtaalta pöydältä. Niin uskon, että hän, saa sen, hän ottaa sen rooli, ja Ei pelaa mukaisella tasolla, mutta pelaa kuitenkin hyvällä tasolla ja, ja tota, no niin, kolkuttelee vähän parempiin pistelukemiin tällä kaudella. Näin uskon. Okei. Okay. Sitten tuota Dallas Stars, mennään tuonne Texasin puolelle. <köhön> Joo. No. Siellä on nyt kyllä sitten lyöty vähän toiveitten varaan tuota hyökkäyspäätä varsinkin, että nyt sit uskotaan siihen, että tuo Seguin alkaa pelaa tasollaan, että Peverli pystyisi olemaan jopa ehkä kakkoskentän keskellä. Valerini Kuskinille on varmaan niin kuin jopa kakkosketjun ruutu tarjolla. Tota no niin, Jamie Bennin varassa on paljon tuossa hyökkäyspelissä. Mm -hmm. Puolustus myös näyttää, näyttää huomattavasti paremmalta sikäli. Että, no, niin, toki mä en ole niin innoissani että Gonchar on edelleen noissa isossa roolissa missään joukkueessa. Mä en niin vakuuttomista Robidastakaan ole. mutta tämmösiä puolustonjupakkeja on hyviä. Et ehkä kiekollisuus on vähän mietityttää, että onko siellä sitä kolikoskin jälkeen, niin on Goncharista hyvä kakkosjuulusoittaja vielä, vähän vanhaa ei olemaan. En mä tiedä siis en mä tarkoituksella mikä tässä on, vaan siis se, että on vaan kokenut tätä NHL nuorempien miesten peli nykypäivänä, niin, niin, niin, niin tota, mun mielestä yli, lähes neljä, neljäkymppiinkin pelaavat niin on, on aika harvinaus, siin siinä pitäisi olla aika poikkeuksellinen jätkä, että sä oikeasti pystyt pysyt, pysyt vielä sillä tasolla pelaamaan, millä tainen pelannut. Kari Lehtonen tietty hyvä ykkösmaalivahti, siellä se, se pelastaa Dallasille aika paljon, mutta tota, toiveiden pitää toteutua, niin se vaan on hyökkäyspelillä, niin tota... Hyökkäyspelistä pitää tehoja tulla. Ja puolustukseen, niin mä tiedän, niin, noiden pari viivamiehen, mikä siellä on niin kuin hyvää tasoa olleet ja tulevat olemaan, niin niiden pitää myös paukuttaa kiekkoa pussiin. Mun mielestä mielenkiintoinen kaveri on tuo Oleksiäk, joka uskon, että jopa mahtuu tuohon pakistoon aika heittämälläkin. Mutta hänkin on enemmän semmoinen niin kuin hyvä. Hyvä molempiin suuntiin sikäli, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että ei, ole mikään, niin kuin, ei se mikään Mike Green ole hyökkäyspäässä, mutta sitten taas ei ole myöskään Mike my Green puolustuspäässä. <tuh> Eli jos all allroundia, niin, niin tosi nuori poika, niin saa katsoa, että minusta ruudussa pystyy sitä ottamaan. Mutta, mm -hmm. mutta toi, tota, niin keskikaistalla, niin siellä on ykkössentteri, joka ei ole vielä pystynyt olemaan edes sentteri tässä liigassa. Sitten on kaksi kolmosentteriä ja hyvä nelonen. Että kyllä tuo keskikaista mua eniten mietityttää oikeastaan. Laiturit on ihan ok, jos Erik Kolvaan pelaa, pelaa myös vähän tasolla ja Nikuskin pystyy ottaa sen paikan. Niin... Sitten taikuri Whitney pystyy vielä taikoon hiukan sieltä kuitenkin. Niin... Niin, niin. Toivottavasti se ei ole liikaa Bennin varas. En tiedä, meni vähän, meni, menikö vähän nyt ympäri, r ympäri ympäriorten <laughs> mutta tota, kuitenkin, niin anna paukkuu fisieltä vaan. Joo, laituriosastosta tykkään. Nostan sieltä vielä esiin tämmöisen nimen Alex Jasson. Tässä saattaa olla nimittäin kauan yksi komeetta ehdottomasti. Iso kokoinen raitin puolelta ampuva raitvingeri. Me uskon, että Nikutskinilla on kyllä pian aikaa. Häneltä ristää Hän jopa varmaan kakkoskentästä aloittaa, että harjoituspelit on mennyt. olisi jokaisessa heittänyt nyytin Dallasille. Ja viime kauella ihastutti. Kävi sen seitsemän peliä Dallasissa pelaamassa. Tehoin 6 plus 1 siinä. Eli tuota, äärimmäisen lupaava kaveri on. Ja pikkusen on niinku tutkanalta alta tullut tuohon tuohon tuota ehdollekin, mutta uskon, että siinä on pelaajota, jota kannattaa todellakin tarkkailla. Keskikaista on, niin kuin sanoit, niin epävarma. Sean Horkoffin hankinta oli kyllä yksi kesän, Mie en vieläkään oikein kunnolla ymmärrä sitä, että tuon palkkalapun ja tuon pelon nimen otti yhdessä nimen nimenomaan kontollensa, mutta ehkä se Jim Nilillä on joku joku visio tässä hommassa. Mie vaan itse kyllä ehdottomasti sitä näe. Pakistosta, no, niin... niin. Siitä, siitä haluttiin ulos, mitä tässä kolmasketjun rooli, mikä sinne eikä tuitettu niin siihen palkkalappuun, että se kuitenkin sopimus ilmeisesti loppuu loppuksi tämän kauden jälkeen jopa, vai... Niin se ja taitaa miten, olla. miten se meni, niin se olisi tommoinen niin lyhytaikainen ratkaisu, koska toi paletti oli ihan pirun levällä. Se oli vielä pahemmin levällään kesällä. Totta. Ja toi Chiasson, niin täytyy, täytyy sanoa, että sitäkin katsotteli, että melkoiset statsit, että kaveri lyönyet. Mutta ajattelin, että sen, se on sen verran kookas kaveri, että se, jos niin kuin ei heti, heti kiekko mene pussiin, niin se pystyy ehkä pelaamaan alempanaan kiinni. Pystyy varmasti, niin Kutskinikin harjoituspeleissä pelannut tosi hyvin, laukoo aivan paljon ja on niin kuin, tosi ahnas hyökkäjä kyllä, että kyllä tällaisilla laitahyökkäysosasto on, on ehdottomasti kunnossa minun mielestä. Tuossa puolustuksen sitten tosiaan katsotaan Konchar. Okei, onko tässä nyt haettu taas sitten tämmöistä mentori Nikutskinille, niin kuin monessa mediossa on sanottu sitten, ken sen tietää, mutta en oikein itekään sitä hankintaa oikein, oikein sitä hirveästi, hirveästi tykäännyt kuitenkaan. Kolikoski on hyvä kiekollisesti, Brendan Dillonissa on kaikki potentiaali kyllä, myöskin tulla semmoiseksi todella kiekolliseksi ja hyväksi, yökkääväksi puolustajaksi nimenomaan, hän viime vuonna vähän väläyttelikin niitä taitoja, mutta mielenkiintoista nyt nähdä sitten, miten Dilloni on sitten kesän aikana, kesän aikana kasvanut. Muuten on hyviä tuonta puolustavia puolustajia, niin kuin sanoit, Robidas ehkä just, just epäilyttää pikkusen. Ja oleekö, kyllä, häntyy sanoa, erityismaininnan itselläkin ansaitsee kyllä yli kaksimetrinen 115-kiloinen kivitalo, äärimmäisen lupaava puolustaja, just kahden suunnan pakki, niin Tuossa on kyllä Dallasille varmasti tuosta vielä pitkään iloa. Ja muuten mulla ei oikeastaan molaari vielä lisätä sen verran, että Jack Campbelli on myös semmoinen maalivahtiosastona pelaaja, jota seurata. Että varmasti tässä nyt kahden vuoden sisällä varmasti murtautuu tuohon Kari Lehtosen jopa haastamaan. Ainakin hyväksi kakkosmaalivahiksi, mutta ei varmaan vielä tällä kaudella kuitenkaan. Joo, eli kuka oli tämä sun player to watch? Se oli Alex Chiaso, ehdottomasti. Joo, niin mä ajattelinkin. Varmistin vain. Joo. Tota, mun tason nostajani, niin kyllä mä, mä olen uskonut tuohon Seguinin, että se pystyy, pystyy ottaa sen mestan. Nyt nyt nyt tai nyt, nyt ei koskaan tyyppinen paikka. Kaikki eväät sillä on. Nyt sitten taas niinku uusi alku toisaalla. Postonissa se ei ollut mahdollista siellä oli kyllä Pirun kova kilpailukin. Niin, niin nyt on kiistaton ykkössentteri tuossa ja pääsee pelaamaan äärettömän hyvän laiturin Pennin kanssa. Niin, jos se, se alkaa napsumaan niin kuin niin uskon, niin kyllä Seguin niin pelaa uransa parhaan kauden ja kuinka pitkälle se riittää, mutta parantaa taatusti. Uskon itsekin kyllä siihen. Sitten seuraavanahan meillä tulee jokaisen suomalaisen lempijoukkue Minnesota Wilds. Kaikkien kansojen rakastano, min, min, minne sotavailta. Pakko se oli. Oli se tietenkin, miootin ootin tätä näistä. Sä, pet, sä petasit mulle paikan ja minä mä tulin ja sieltä tuli. Mit, miten se meni se jortika, että juvana pääsän, emptineet ja dasvidania. Sieltä tuli. siellä Siellä lepää. Kyllä. <laughs> no, niin. <laughs> Mutta tosiaan, minne sota Wild? Selviytyi playareihin kuitenkin silloin viime vuonna. Sieltä sitten tulikin turpaan oikein tulevalta mestarilta. Toki siellä. Mutta kyllähän tuossa joukkuessa paljon on ollut parannettavaa. Ja mielenkiintoisia hankin ehdottomasti kesältä Nino Niederreiter. New York Islandersista saa nyt uuden alun uuden mahdollisuuden sitten Wild-paidassa. Vaikka vähän itse kyllä harmittelen sitä, että Wilde joutuu kuitenkin Cal Clutterpakista luopumaan. On kyllä nimittäin Islandersille varmasti siitä kaverista iloa. Varsinkin jos ajattelee, että no, no, keskustellaan siitä sitten vähän myöhemmässä jaksossa Islandersin kohdalla. Mutta kuitenkin Niederreiterin hankinta todella hyvää siinä. Ja nyt on kyllä nuorilla miehillä Mikael Granlund tietenkin, Charlie Coyle, Jason Sucker, Nino Niederreiter. Siinä on hyviä nuoria pelaajia, josta rakentaa mutta siitä joudutaan rakentamaan niin kakkos-kolmoskenttiä aivan näiden nuorten miesten varaan siinä. Sitten surffailija Hiitli on minun mielestä suuri kysymysmerkki. Vaikka on kuulemma kesäharjoittelu ollut todella kovaa ja on ilmeisemmin tulossa kovaa tähän kauteen. Mutta tietenkin pieni epäilyksen siemen on silti ainakin itselläni kalvaa semmoinen, että mihin tästä kaverista on. Ja puolustus. Suuterin ja Bro Brodinin. Ykköspakkiparin takana, niin ei se ei kyllä minua vakuuta oikein millään tasolla. Ei siinä Keith Pallars hankithin, hankithin kesällä. No joo, se on tämmöistä niin peruskauraa on nämä loppupakisto siinä. Spurgeonilla on tietenkin potentiaalia löytyy, mutta se on sitä potentiaalia, taas. mitä sieltä löytyy. Dumbalta myöskin sitten AHL puolelta löytyy myös, mutta en tiedä, onko, voi jopa... Oman paikkansa, niin kuin myös Jonathan Blum, niin voivat kyllä ihan, ihan tähän pakistoon jopa itsensä iskeä kyllä hyvillä otteilla en, en tiedä sitten, miten käypii. Maali-vahti-osastolle sitten Niklas Backströmi kiinnitettiin. kiinnitettiin oli ihan Backströmi viime vuonna todella hyvä, mutta peluutettiin aivan saakelin paljon siinä. Vaikka tietenkin Harding ei oikein pystynytkään kunnolla pelaamaan siinä, siinä kuitenkaan. Mutta... Nyt ainakin Harding on esittänyt hyviä otteita ja toivottavasti pystyy antamaan Backstamille sitä lepoa, lepovuoroja myös. Ja Darcy Kympper vielä sitten tuolla AHL-puolella hyvin lupaava maalivahti myöskin. myöskin siinä. Mutta kyllähän tuo ykköskenttä on pirun kovaa, minne sotalla pärisee Koivu pomi siihen Suuter ja taakse, niin kyllä se on pirun kovaa, mutta taustat tuli tukea tarvii tämä joukkue ehdottomasti, koska ei se ykköskenttä joka ilta pysty, pysty tätä joukkuetta kantamaan. Tätä puolustus on minun suurin kysymysmerkki sekä tuki. Ja on player to watch, niin Nino on Se kaveri pystyy sitä taustatulitukea antaamaan, kun hän on hyvä jakelija. No hemmetti, jos pitänyt melkein kysyä nämä etukäteen, että mitä sehän menee, kun mun tasonnosta jo on nimenomaan niin on Iidenreiter myös. Että no niin, mutta... Mä uskon, että sieltä sielt tulee läpilyynti Jota niin kun, En mä tiedä, että onko se jotenkin hankala jätkää maineessa vai mikään, mutta tää no, on niin. Eilanderissa jostain syystä se halusi sieltä pois pitemmän aikaa. Nyt sitten sai haluamansa. Nyt sitten myös pääsee toivon mukaan. Niin, tai pääseekin näyttämään. Ja Heatliin kanssa sitä paikasta tappelee just kakkosketjussa. Näin uskon. Mutta tota, mä usko että vaikka Heatli olisi kuinka hyvä, niin mä uskon, että niiden on jopa parempi. Et, Uskon, että kyllä niin kuin vahva läpilyynti tulossa. <köhö> Mutta mitä tulee muuten tuohon joukkueeseen, niin maalivahtiosastosta mä tykkään sikäli, että jos nyt Harding vaan, Hardingin ikävä sairaus pysyy kurissa, niin, mm -hmm. niin, niin aika tasapäisesti varmaan tappeilevat. Molemmat hyviä maalivahtia ei joskaan kumpikaan ei mitään tähtiluokkaa luokkaa, se pitää sanoa, mikä ehkä olisi semmoinen niin puute tähän joukkueeseen, jos ajatellaan, niin mikä voisi pelastaa sitä, jos käy niin, kun mä uskon tähän joukkueeseen tällä hetkellä, mutta mä myös näen sen kolikon kääntöpuolen, että tässä on niin paljon nimenomaan noiden pentujen varassa, että jos ne kaikki ei pysty sitä taakkaa kantaa säällisesti, niin sitten kyllä hajouko koko helvetin korttitalo ja sitten ollaan taas niin kuin koivun varassa, tai koivun ketjun varassa käytännössä. Niin, että, tai no, ykköskentälliseen suter suterbrodiin tietysti tulee varmaan aika takuvarmaa, takuvarmaa kauraa. Mä tykkään tuosta puolustuksen roolituksesta sikäli, että Jännä katsoa, että onko se sitten Dumba vai esimerkiksi Kandella, kumpi siihen nyt hyppää sitten vielä, vielä mukaan. Mä uskon, että toi Ballardi, niin just se on varmasti, jos se roolittaa hyvin, se on kuitenkin hyökkäävämpi pelaaja. Niin lyödään sitten niin kuin oikeastaan sankkuri pela, pelaan tuossa Stonerin viereen tohon. Mm -hmm. Ja sitten Spurgeon ja Dumba, vois, jos Dumba vaan niin py, pystyy pelaamaan NHL-tasolla, pystyy käyttämään vahvuuksia hyväksi. Ja että ne heikkoudet vaan näy, niin, niin siinä on hyvä kakkosparikin sitten. Mä, mä uskon, että se on tuo puolustus, jos se, jos se pettää meinaa. Mulla on, mulla on kova usko siihen, että se on sitten joko koil tai kraanlund, kumpi sen nyt sitten ottaakaan, niin ottaa sen kakkoskentän ruudun, sen keskusyökkäjän ruudun, jompikumpi sen täytyy ottaa. Mä uskon, että jompikumpi sen myös niistä ottaa. Totta kai toivon, että se on kraanlund, joka on tuossa juuri... Tuoreesta urheilusanoimiin NHL-liitteestä, joka muuten sisälsi ehkä väsyneimmät joukkuja koskaan. Kiitos siitä, Vesa Rantanen ja kumppanit. Niin, tota, <köhö> siinä oli hieno juttu Mikken, Mikken kesäharjoittelusta. ja Nimenomaan nyt on, nyt on kyllä vahvuuksi, vahvuuksien, tota, no, antaise, heikkouksien peittämiseen keskitytty vahvasti. Se on niin määrätietoinen jätkä. Se on aina, aina, se on aina kasvanut se haasteen mukaiseksi. Ei välttämättä heti nyt ensimmäisellä kaudella, kun ei tiennyt vielä mitä on tulossa, mutta kysytään sitä sellainen, että kyllä se paikka, sitä paikkaa lähdetään ottamaan. Mä, mä luotaisin, että hän jopa pystyy sen ottamaan, niin voisin oikeastaan myös nimetä Grandunnin tason nostaa tässä näin. Chuck, Zucker on siinä kanssa sitten, Brodsiakin ympärillä rakentuu kolmoskenttä, jos tällä hetkellä mun mielestä siellä on niin hitliä ja koilia laidoilla. Niin, niin onhan toi iskukykykin aika helvetin hyvä. Ja vaikka klaterpakki lähti, niin on niillä kyllä veemäinen niin elosketjuki. losketjukin. Jos ajatellaan, niin siellä on tällä hetkellä Matt ja sen, sen on Konopkaa ja Mike Rappia. Niin ei sekään mikään, et, et, et sä niitä vastaan mielellään pelaa. Niin tota, mä uskon Minnesota Wildiin kaikkien kansojen rakastamaan vaikka onkin, niin ei, ei, tällä kertaa ei syyttä. No niin. Nä, näin uskon. Jaa, se oli sitten, oliko se meikäläisen vuoro nyt sitten vai? Kyllä se vuoro. Siinä tapauksessa Näsville löystyy, eli Näsvillen predaattorit. Suomennetaan tolleen kivasti. <köhön> Mitäs tuosta nyt sanois? Ei se ole. Siis, no niin, mikään ei muutu. En mä oikeastaan sen, sen kummemmin voi sanoa tuosta joukkueesta. Perääpää. Se on tiukka kuin delfiinin hengitys että ei sinne paljon kyllä sisään ole menossa tavaraa, mutta sitten taas eteipä kyllä. Tuo hyökkäys, hyökkäyspää, niin se, mä toivoisin sitä kehitystä tuonne hyökkäyspää. Nyt siellä on niinku just sitten sikäli niinku on taas jälleen kerran pirun tasainen joukkue. Tuossa on tuommoista niinku, melkein voisi sanoa, että parhaimmillaan on kolme kakkosketjua jopa tuossa joukkueessa. Mm. Niin, niin, just ne tarpeeksi tasaisen tekee maalin, niin Nashville voi vielä yllättääkin, mutta tota, no niin, maalin teko voima, se on se ikuinen pulma. Se on se ikuinen pulma. Keskikaista näyttää ihan hyvältä, mutta siinä on, siinä on just, just se ongelma, että siinä on kaksi kakkosentteriä, ja kaksi kolmosentteria. Leguan Fischer ne kakkoset ja Kal Kal Kalenien Gaustad ne kolmoset siinä sitten. Niin, niin se on, toi on hyvin, hyvin Nashvillen mäinen joukkue. Sellaiseksi se Philip Forsberg tietty ja Patrick Hörnquisti. siinä varmaan ne, mikä sitä, sitä tuo. Mä en tiedä, Victor Stolberg, onko siitä sitten lyömään tehoja. Jännä, jännä nähdä. Wilsoni, se on, siinä, se on kas näitä just, just näitä oikein näisville näköisiä jätkiä. Sitten on tämä kalpassa käynyt Craig Smith ja mielenkiintoinen sveitsiläinen Simon Moser siellä kanssa. Mutta tota, hänelläkin hänkin ihan täysin kirjoittamaton kortti, onko tämän kauden Damien Brunner siinä, en tiedä, en usko. Ei ihan niin kova jätkä kuitenkaan ollut. Mutta tota, noin, niin, tulee päästämään vähän, mutta tota, no niin, ei tule kyllä tekemäänkään hirveästi. Eli maalin pelejä se on sitten tuosta hyökkäyspäästä kiinni, että kumpaan suutanen kääntyy. Mitä saa sanoa tähän? Minä uskon, että kyllä tuo hyökkäyspää kuitenkin ehkä pystyy niitä otteluuta nyt kääntämään voitoksi. Colin Wilsonin mulla on todella kova luotto. Hän on minun player to watch kyllä. Oli just nyt kauella, niin aivan siinä läpimurron parthaalla kunnes ikävä loukkaantuminen lopetti kauen kesken. Että 25 ottelun nakkasi 19 teho tehopistettä ja oli todella kovassa, todella vakuuttavassa kunnossa kyllä ja aivan Nashvillen selv, selvää ykkös noilla tehoilla, mutta tota, valitettava loukkaantuminen kävi siinä ja uskon, että Wilsonin vara menee nytkin paljon siinä ja niin kuin myös Hörnqvist Forsberg niin kuin sanoikin Stuhlberilta nyt toivothan, niin se on tuolla palkalla myöskin, että alkaa niitä hyökkäystehoja löytymään ja Gabriel Borg on myös ehkä tämmöinen Ehkä aidosti semmoinen ei niin työmyyrämäinen pelaaja, vaan on todella taitavakin pelaaja. Että kyllä, se. No mutta niin oli kosti sinit ja radulovia kuitenkin sitten päättiin. Niin Puhutaan itä, itä, itäpuolen miehistä, mutta kuitenkin. Niin. Kyllä, mutta Borg kuitenkin niin oli, oli yksi parhaimpia miehiä olikin tässä joukkueessa viime kauellakin eihän niitä hirveästi noita teho, teho, tehoäjiä tuossa ole. Niin, no sä, että mutta sä sen tuota, just, että... niin, nime, että. Mutta puolustuspää, Raudallu ja maalilapekkarinne viimeisenä lukkona. Sitten tietenkin tukeaan. Rindheille sitten, Carter Hatten on vielä kirjoittamaton kortti aika lailla NHL-tasolla. Magnus Helberi, kolossaalinen ruotsalainen vielä sieltä tulossa. Siitä tulee varmasti myös kans, kans vähän niin uusi Lindback, mutta vielä kuitenkin astetta paria kovempi, uskoisin ainakin näin. Eli tästä kaverista vielä tulhaan kuulemaan. Mutta minä ainakin uskon, että Nashville tulee. Hyvään kauan pelaamaan tässä, tässä tasassa divisioonassakin ja kää, pystyy kääntämään, kääntämään joukkuena niitä otteluita voitoksi. Selvä. Kuka sitten oli tämä sun player to watch? Mä, mä, mun ohi, jos niin. Te... <tos> Colin Wilson on tosiaan minun player to watch. Niin, ylistit kavereja kovasti, niin en Kyllä. tajunnut. En, en tajunnut, että se oli nimenomaan se, sen merkki. No, mun... Tason ja sitten on, no en mä tiedä, voiko se oikein viime kisojen perusteella, kun niitä katsoin, niin voiko se kukaan muu olla kuin Roman Josi. Se oli niin käsittämättömän hyvä Sveitsin paidassa, että uskon, että nyt sitten tämän kauden jälkeen, niin kyllä kaikki NHL-seurat varmasti tietää tämän kaverin nimen. Varmasti. Huikea, huikea pelimies kyllä. Us uskon, uskon häneen ja varsinkin uskon ja toivon, että nimenomaan... Tekee sen tilanteen sellaisesti, että tämän Seth Jonesin ei tarvitse ottaa vielä niin mielipuolisen isoa roolia sitä joukkueesta. Eli Josi niin kuin olisi siinä Weberin jälkeen se kakkospakki, ettei Jonesilta liikaa kuitenkaan sovi odottaa vielä. Puolustajalla kestää kypsyä hiukan aikaa. Ja mitä mä sitä peliä näin, niin ei se mun mielestä kauhean valmis vielä ollut. Tosi sitten että ehkä, ehkä täältä näin rapakon toispuolta, toispuolt rapakkoon rapakkoa niin sanotusti, niin on sitä vähän hankalaa suhteuttaa, että miten NHL se pärjää, mutta tota no, niin mä olen hieman skeptinen sen suhteen, mutta just sen takia en usko, että tulee ihan niin isoa ottaa, mitä, mitä moni tuntuu povaavan. Mutta sitten taas täältä Markattiin huottelua, katsotaan kuinka käy. Mennäänkö sitten tonne Missouriin? Kyllä, ja seuraavana siniset sitten, St. Louis Blues. Tästä on heti pakko sanoa, että on tämä tajuttoman kova rosteri minun mielestä. Aivan siis, tämä on kyllä niin täyteen ammuttu tämä rosteri, aivan. Sieltä löytyy, vasemmasta lajasta löytyy miehet, sieltä löytyy keskeltä. On, on yliikin noita miehiä, pitää niin Oussi todennäköisesti pakko siirtää laithaan. Uskoisin, että Backes, Beriglund, Roy tulee olemaan kärki, kärki kolmi, kolmikko senttereinä. Siinä just hyvinä laitureina Steeniä, Magnus Pääjärvi saapii uuden aluun taas nytten, Edmontonissa oli aika vaikeaa, saa nyt Bluesissa, on, on todella semmoinen näköinen pelaaja myöskin Pääjärvi, minun mielestä kokoinen taitava kuitenkin. Jaden Swartz pelaasi hyvää viime kauenkin, pelaa varmasti vielä paremmin tänä vuonna, ja Brendan Morrow viimeisimpänä hankintana äärimmäisen paljon kokemusta siirtyy, ja myöskin sitä taas THP puolta että... Pakko tuosta hyökkäyksestä sanoa, että tässä on käytännössä neljä kentällistä, joka kaikki tekee pisteitä, ja näistä saa rakennettua äärimmäisen tasaisen hyökkäysnipuun kyllä. Ja ei tuo puolustus tuossa, eikä maalivahtiosasto hirveästi kalpene, Bo, sieltä Mr. Peter Angelo, Shattenkirk, helkati hyvät kiekoliset miehet, kiekoliset pakit sieltä, sitten Jackman ja polakkia, ja sitten Leopold Cole. Siinä on näitä vähän... Löytyy toki sitä kiekollista osaamista mutta enemmän sitä puolustavampaa roolia siitä. Ja sitten vielä Halak-Elliot, Pirun kova maalivahti kaksikko, josta silti jos joku, to, joku heistä, jompikumpi heistä floppaa, niin Jake Allen, todella lupaava maalivahti vielä nostaa siihen, joka viime vuonna nostikin tynkäkaueella bluesin yhdessä suosta ylös Halaak oli loukkaantunut, Elliot meni varjojen mailla, niin Jake Allen oli se mies, joka sieltä bluesin, sitten taas nosti voitto kantaa. Tulee vielä varmasti olemaan iloa hänestä, niin... tämä on minun mielestä äärimmäisen, äärimmäisen kova nippu, mutta mitä sä rannut Markku? No, kyllä multa aika hyvin pöydän putsasit tuossa, että et, tota, mulla oikeasta... ainoa mitä mä vähän epäilyttän, niin tota, en mä... mitä mä tuossa tilastoja katson, niin, niin tota... Ei se, en mä usko, että se Svartsika esimerkiksi ihan niin automaattisesti tappelee, tappelee mistään top 6-roolista. Vaikka uskon, että hän on minun tason ja uskon, että nyt sitten nähdään se Magnus Bajari, mikä piti nähdä jo Edmontonissa. Ja et nappaa tuosta noin maamiehensä laidasta, laidasta itsellensä paikan. Ja tulee varmaan tekemään hyviä tehoja, mutta onko se ihan tarpeeksi tuossa noin, niin se vähän mietityttää, että... Et tota noin niin, Onko tuossa, oikeastaan tuo vasen laita on se, mitä mä katselen vähän sillä silmällä, että et, onko se, se tarpeeksi tasaisesti sitten kuitenkaan, että se näyttää hyvältä paperilla, mutta näyttääkö se vähän liiankin hyvältä tietysti tuo joukkue? Kyllä siinä vähän niin on, että jos sitten tehoja täytyy tulla, ja nimenomaan mielellään laajalta rintamalta, mm -hmm. mutta tota niin, kyllä se, kyllä se niinku on semmonen joukkue, että mun mielestä, mun mielestä se on suuri sääli, että St Luis kohtas Kingsin playoffeissa. Se oli mielipuolisen hyvä sarja. Ja tota, no, niin, toivoin kovasti, että Santluisissa mennä jatkoon. Jostain syystä mulla on vähän sympatioita ollut sinne suuntaan, mutta tota, no, niin, tätähän nyt katso, kuitenkin tehdään aina niin valtavan viltavan analyyttisesti. Niin... Ei, ei, tosta, mä tosta oikein keksin mitään hirveitä heikkouksia tuosta porukasta. Ei. Et, tota, siellä on kuitenkin just, niin, mun mielestä joka, joka pari löytyy kiekolista Ja sit, kun puhutaan, että sulla on kiekolista ja sulla on Piet joka ja on niin kuin, ihan Mänärin eliittiä siinä lajissa. Ja sitten on kuitenkin vielä niin kuin Leopoldia varaa heittää tuonne kolmospariin melkein. Mm. Ja Jackman Bow ja Bowmaster ja sitten polakki. Niin, se ky toi, siis toi... niin. Kyllä, koittakaapa voittaa tuo porukka, sanon viestiksi muille joukkueille. Mm. Sitten taitaa olla matkamme pää tämän divisionin osalta tuolla Manitobassa, Kanadassa. Kyllä. Mm. Eli Winnipeg Jets, joka mun mielestä sai niin, niin kuin tuolla, tuolla, tuolla rapakon takana tykää, tässä on, niin sai sitä shaftia kyllä tässä aika pahasti tässä divisiona vaihdossa, divisiona vaihdossa ja konferenssivaihdossa ennen kaikkea. Niin matkustus ehkä vähän pieni, mutta tota, niin oli mun mielestä Winnipegillä huomattavasti paremmat saumat päästä playoffeihin tuolla toisella puolella. Mm. Ei se, ei se, se homma ei kyllä helpottunut yhtään. <köhön> mutta joukkueeseen niin Kyllä mä palaan edelleen siihen, mitä viime vuonna sanoin. Vaikkakin Kane paransi tapansa ja Bufflinion on kuulemma elämänsä kunnossa jopa. Eli vaan, mitä vaan 20 kilo ylipainoa, vai miten se oli, niin. se oli leirille. Et tota, niin, niin tota, että en mä edelleenkään noiden kavereiden varaa joukkuetta laskisi. Sentteri kalusto sikäli, että et oli Jokinen äärettömän kallis lappu on tällä haavaa vain, lainausmerkeissä vain, Hyvä kolmossentteri, mutta ei tule tehoja niin kauheasti. Eli nyt sitten on aika paljon Mark Scheifele hartioilla. Ei ole sitä läpimurtoa vielä pystynyt tekemään. Josko nyt, sitä varmasti Winnipeg toivoo. Brian Little on sykkösevonen ykköshevonen keskelle. Niin. Se voi jättää siihen, sitä voi jokainen tehdä johtopäätöksissä. Laita hyökkäjä osastokaimua vakuuta. Tuo siis peräpäästä, peräpäästä mä ihan tykkään. Sikäli. siellä on vaan just toi... Pufflin, en tiedä, se on aina vähän sitten mitä on. Kyllä se tehoja tekee, mutta se on omassa päässä aika paha miina. Bogosian ei vielä koskaan noussut sille tasolle, mitä piti nousta. Ehkä tommonen alireistettu kaveri toi Klitsome tuossa, mutta tota... Ja Einströmikin tietyllä tavalla. Vähän nimetön, mutta helvetin hyvää. Jacob Truba. Että toi on vähän niin, kun... niin. Ketkä on toi joukkueen johtajat? Ja sitten se keskikaista, se mua mietityttää, että kyllä se niinku saa, saa kaksi iskukykyistä nippua, mutta sitten, että miten sieltä taustalta tulee ja niin poispäin, niin Klassiset ongelmat. Paveletsi ei välttämättä mua ykkösmallivahtina ihan vieläkään vakuuta. Mutta tason po vaan tuolta oikealta laidalta semmonen kaveri kuin Devin Seto gutsi, jolla olisi nyt sitten aika, aika nousta kunnon top 6 hyökkäjäksi, niin... Uskonpa, että, uskonpa, että sen tekaisee. Et tota noin, niin Tuossa kun, tossa kun sitä katsoo, niin kaverilla kuitenkin on, on tuolla noin parhaimmillaan 65 pinnaa, ja viime vuosinakin kuitenkin 40 pinnaa heittänyt, niin, niin, niin nyt sitten taas uran kolmas joukkue päästettiin pois tuolta Minnesotasta, joskin viime kaudella kyllä, tai päästettiin ja päästettiin, mutta kuitenkin niin joskin viime kaudella, niin teki 48 pelin 27 pinna, joka kuulostaa mun aika hyvältä. Et uskon, että sieltä nyt sieltä tulee, sieltä pesee ja linkoaa. Että rupee lähestyä parhaast, para, parasta peli-ikäänsä ja näyttää sen tulevalla kaudella. I rest my case. Pakko kyllä sanoa, että tähän Winnipeckiin mulla ei ole oikeastaan paljoa mitään lisättävää. Liikaa kysymysmerkkejä on minun paperissa myös tälle joukkueelle. Ja liikaa on sen ykkös varassa. Vaikka Andrew Ladd, Brian Little, Blake Wheeleri, se on hyvinä iltoina, niin se on loistava, loistava trio ja pystyy pelejä ratkomaan. Ja Ladd varsinkin johtamaan myös tätä joukkuetta, mutta kun sen kentällisen, viime kauella, kun sen kentällisen sait, sait suljettua pois pelistä, niin siinäpä se oli sitten oikeastaan. Että oma Player to Watch tulee tästä ykköskentällisestä, niin Blake Wheeler, ehdottomasti minun mielestä yksi aliarvostetuimpia pelaajia, on sillä lailla... On todella iso kokoinen, raitin puolelta ampuu, todella hyvää tekemään tehopisteitä, nimenomaan tasaisesti maaleja, tasaisesti syöttöjä, taklaa todella, todella lujaa ja blokkaa vetojakin kuitenkin, todella all around hyökkääjä, joka kuitenkin todella hyvin tekee pisteitä. Niin siinä on player to watch tästä joukkueesta. Ja ei lisättävää muuta. Kiitoksia. Joo, kyllä mä tuon toi totta kai kun kyseenalaistin tai johtajan totta kai lädiä, mä nyt en kukaan hullu lähde kyseenalaistamaan, se on loistava kapteeni tuolle joukkueelle, mutta lähinnä noita pelillisiä johtajia just niin niin, niin sieltä pitäisi nyt sitten Keiniä ja ja muuta, niin pitäisi pystyä pysty, pysty kokonaisvaltaisemaan. perin toki Keinoa edelleen 22 pitää muistaa mm. mutta kyllä sinä kyllä siinä kuitenkin niin se just, just sitä niin Asennepuolesta en, en ainakaan itse ole parasta kuvaa siitä kaverista saanut. Mm. Ja Winnipegillä ei oo kyllä varaa antaa löysiä ei sitten yhtään ei. tässä divisioonassa varsinkaan, että kyllä tää on. Tää on pirun kova. Mutta tota, siitä, siitä sen kummemmin jahkailematta, niin ei, mutta kuin ruvetaan lyömään divareita järjestykseen. Jos mä aloitin tuon viimeisen joukkueen tuosta noin, niin sä aloitat siinä tapauksessa tämän listauksemme ja tunnettuun tyyliin. Niin kuin joka asiassa, niin menemme perseellä puuhun, niin mennään tässäkin, Elikkä siellä seitsemän, kenet, kenet olet pahnan pohjimmaiseksi laittana? Pahnan pohjimmaiseksi ja tämän divisionan heittopussiksi mulla jääpi juurikin äsken käsittelemäsi joukkue Winnipeg Jets. Ei, vaan yksinkertaisesti niin paljon kysymysmerkkejä leijailee tämän joukkueen ympärillä. Että vaikka sillä Coloradolla on se paska, paska puolustus, niin minä silti näen Koloraadolle paljon enemmän valoa tunnelin päässä tälle kauhelle kuin Winnipegille. Että ei, ei uskoa, ei kyllä täältä, ei, ei pennijeni. No joo, mulla se menee just taas toisinpäin. Että mä, mun mielestä se, Colorado, niin se puolustuksen heikkous on niin räikeä. Että tässä divisioonassa varsinkin niin se vaan tulee, tulee näkymään sen verran, että se on Colorado, niin, niin vielä, vaikka sanoin, että tämä on vahvinta osaamista, niin, niin ei se tule numeroissa näkymään valitettavasti. Tulee olemaan helkkari hyvää maalivahti ja pelastaa sen minkä voimut. mutta tota, tuossa on potentiaali, että peli menee maalintekokilpailuksi, ja mun mielestä se iskukyky ei riitä hyökkäyspäässä, eikä varsinkaan myöskään omassa päässä siihen. Niin niin. Colorado siellä seitsemän parempaa huomista odotellessa. Ja minä sanon, että nimenomaan näin, koska se on mulla siellä kuusi, eli divisioonan toiseksi viimeisenä. Kyllähän nämä on selkeät minun Colorado Winnipeg, joka tulee tämän divisioonan näitä viimeisiä joukkueita olemaan. Että hirveä puolustus ja vaikka Varlaamovi on, on minunkin mielestä hyvä maalivahti. Hyvä maalivahti ja nuori kaveri vielä, niin ei sen, sen puolustuksen takana, niin ei pysty joukkue tasa että tulevaisuutta odotellessa tällä Joo, ei siellä, ei siellä pärjää yksi varlamovi eikä pärjää sitten Saint Patrick tai Jouni Rokamakaan. Että... Nimenomaan. Meikäläisen henkilökohtaisesti jumalatkaan ei sieltä ottaisi. Ma ma maalivahti ja jumalatkaan ei ottaa sitä kiekkoja kiinni tarpeeksi, tarpeeksi monta. No rokaama ehkä, mutta se on toinen tarina sitten tässä. No okei, okay. vitsit mulla siellä, siellä kuusi on justiin se eli se hyvä vaihtopaikkaa. Sielläkin on se iskukyky ei riitä ton korkeammalle, mutta tota no, niin mun mielestä taas siinä on. Siellä on kuitenkin enemmän tasasia suorittajia siellä puolustuspäässä. Ja tota no niin. Ja se hyökkäyspelissäkin riittää sitten kanssa just sen verran, että se on niin kuin hyökkäyshyökkäyspää, mä sanoisin, että menee melko tasan koloraidon kanssa, mutta se pakisto on just sen verran parempi, että ne menee tuon verran ylemmäksi meikäläisen papereissa. Otetaan sijalla viisi sieltä sitten. Sijalla viisi, Texasin ylpeys, Dallas Stars. No mä, mä ennen kuin lähet, lähet sitä ennenpä niin mulla on täysin sama juttu. Että... Joo, kyllä se tässä porukassa niin tuo vitospaikka on sehoton maksimi, mitä me näen Dallasille. Se sentteri keskikaista on, on kysymysmerkki siinä. Uskon silti, että joukkue tulee ja varmasti kamppailee aivan hyvin jopa sijasta. Siasta kuitenkin, mutta se viimeinen, viimeinen vaihe jää saamatta siihen, että laiturit, laituriosasto on, on kunnossa, pakisto, se on ihan jees se pakisto minun mielestä, ja Lehtonen vielä maalissa, niin, mutta tällä materiaalilla mie laittaisin sen sijalle viisi. Joo, siinä on niin kuin sellainen, että ei siinä oikeastaan mitään muodimman luokan vahvuuksia ole. Joskaan ei mitään nyt ihan järisyttäviä heikkouksiakaan. Että kyllä, mä uskon, että sen on ihan mukin on on Termi, jota sä tykkäät käyttää, nyt oli pakko ottaa siitäkin. Mut tuota, ja puolustuskin nimenomaan sama, samaan muki, sekin menee ihan mukavasti. Mutta tota no, niin se, on, se on vähän liian ihan kiva niin. joukkue. Nimenomaan. Kun sitten sit taas kun tässä löydään divisiona järjestykseen, niin nuo kilpakumppanit on pirusti kovempia. Mm. Ja niil, niilusta sen verran kovia vahvuuksia, että et tuo on niin, jotenkin vähän. Harmaa. Vaikkakin täytyy sanoa, että vaikka se tuli haukuttua, niin nyt on alkanut vähän lämpöä niille uusille mutta no, niin. <suh> Mut ei paljon lämmitä sitten taas. Ei sillä, ei sillä saunaan tulta saada. No nimenomaan. Nelos sijalle mie taas olen pistänyt koko kaikkien kanssa ja rakastamaan Minnesota Wildin. Uskon, että villikorttipaikka on ihan hyvin minnesotalla, minnesotalla saatavilla. <lipäätä> Wildille villikortti kanaleikki saatavilla. Oi että, missä minun rummut on. <lipäätä> Uupuu perkele. <lipäätä> Jos tällä rahaa tehdään, niin pitää sähkönrummut hommata ja palkata joku jätkä lyömään. Aivan, joku on se on saatana se on Niin villit on. <lipäätä> Se on saleitti. <lipäätä> Mutta Wildille tosiaan niin... Povaan elossa. me tyk tykkään sitä hyökkäyksestä nyt ja me uskon, että ne nuoret miehet on nimenomaan näitä tason nostajia. Granlund, Niederreiter, Coil, Zucker. Uskon jopa, että Danny Heatlillä on nyt hyvä sauma nostaa myös tasoansa, että hyökkäysvoima tulee riittämään maalivahti on hyvä ja kunhan puolustus vielä onnistuu naphiin, niin aivan hyvin jopa paikasta taistelee tässä divisionassa minun mielestä. No mä löysin sille villistä kortista tappelemaan, Löin just taas Nashville Predatorsin ja no kuten varmaan viime aikoista huomattiin, niin mä suosittelen hyökkäysvoimaa tai edelleen peliä, ehkä se on vähän semmonen filosofinen linjanveto, niin kuin hiinosti sanoa. Ja näköjään sanoin, mutta tuota noin, niin. <gryso> Ai helvetti, kun mä oon hauskan myöhään Mutta tuota noin, niin. Tuota, tuota, Nashville, niin se on. Kuten todettu, maalintekovoima ei riitä, joten ei asiaa suoraan sun pitää, Kun katsoo noita muita nippuja, sun pitää pystyä tekemään pussoja myös, ja tuo joukkue ei tule tekee tarpeeksi. Ja minä olen ilmeisemmin aika puolustusorientoitunut kaveri, koska sinne suoralle ensimmäiselle pudotuspelipaikalle mulla taas on Nashville Predators. No se nyt oli kortissa vähän, mutta... Ta, no se niin, jo. Niin, niin kuin tuossa sulle kerroinkin, kun saatiin tuonne blogin puolelle, Änäri historian ensimmäinen kommentti. eli ihan väärin, mutta anteeksi, jos muistan väärin. Mutta ainakin nyt viime aikoina ei ihan niitä kommentteja tullut, niin siellä mm. <laughs> kyseenalaistettiin minun Los Angeles kingsia ja vancouver ja Tässä kohtaa puolustuksessa, no, että näen mä, näen mä tuo urheilusanomien hitelä, oli mun Vancouverista samaa mieltä, että se lyöi sen kolmanneksi. Mutta tuota, no niin, joka tapauksessa, niin kuten tälle komment arvon kommentoijalle totesin, niin tota että sulla on näköjään se, se periaate, että sä, sä yrität olla oikeassa ja mä en olla väärässä, niin mun se on hyvä työjako. Se on nimenomaan, että tässä täy, täydennetään toisiamme. Kyllä. Mutta... Mä, olen, mä olen se tota, niin kaheli idiootti, joka hakkaa rumpua ja sä sinä siinä hiljempää, että kuhan ettei sattuisi mitään. Niin. Koitat siellä katsella, että se on karannut takaisin no. Kyllä se kohta lopettaa. Nimenomaan, mutta näin se pitää on mennä. Ja tämän työn ja on ansiosta miesen Nashvillen tänne olen nyt laittanut sitten, että minä näen sen joukkueen, vaikka se maalinteko tuottaa varmasti ongelmia, niin minä kuitenkin uskon, että siellä nyt löytyy sen verta, sen verta laajemmalta rintamalta niitä, tai oikeastaan se, on, se koko joukkue on se maalintekijä, että yhdessä ne sen ma ma tarvittavat maalit tulevat rouhimaan, se on saleetti, mutta ei sinne Nashvilleen päähän, niin tässä divisionassa ei maalea paljoa tehdä. Se on saleettisen puolustuksen ja rintheen ansiosta. Ja myös varmasti alivoima tulee olemaan kyllä aikamoista timangia kyllä Predatorsin kaupungissa. Kolmos sijalle Nashville Predators. No mä löön suoraan purutuspeleihin nuo minnesotan villivarsat sieltä. Nuori, nuoren pojat, niin uskon, että sieltä, sieltä tulee ihan tarpeeksi tehoa ja, ja nimenomaan hyvää hyökkäyspeliä kolmen ketjun laajuudelta. Ja kuten sanottu, niin uskon siihen, että se puolustus, että ne kysyysmerkkikortit kun kääntää, niin sieltä, sieltä tuleekin, tota, no, niin ei tule vaan tulee, tulee semmoinen onnellinen sattuma, että olette voittanut kauneuskilpailun tai miten monopoleissa tai muissa peleissä meni. Tai vaikka Afrikan tähtikin sieltä voi löytyä, mistä minä tiedän. Heittäkääks ikään omat peliviittauksena, on niin helvetin kauan, kun mä pelannut, niin yrittäkää ymmärtää. <tos> <tos> Ei muuta, kiitos. Noniin. <tos> <tos> Nämä ovat vain paraneet. Koko ajan paranee mitä myöhemmäksi tämä ilta tässä kääntyy pikkuhiljaa. Mutta number, number two, numero kakkonen meikäläisen listalla on puolustava Stan Lickup-mestari Chicago Sama homma, eli voidaan tässä niin vähän yhdessä vetää nämä kaksi vimppaa, kun ne on meillä täysin meillä samat. Meillä on täysin samat, eli bluesia ollaan kumpikin veikattu Divisioonan voittajaksi. Kyllä, mutta mennään tuo Chicago nyt ensiksi. Miks, miksi sä laitat sen kakkos? Mie tykkään edelleen Chicagon rosterista, se pysyy, suhkot samaana. samaana kuitenkin pysyy, ja tässä on tämmöisen uuden dynastian alkeet on kyllä tässä Chicago Blackhawksissa. Mutta tuota, jotenkin mulla vielä, mä tiedä miksi, mutta se... Tai mitä sen Crawfordin pitäisi mulle tehdä, että se saisi minut vakuutettua, vakuutettua edelleenkin siitä, että se on tähtimaalivahti, pystyy olemaan. Se on minun mielestäni se on riittävän hyvä Chicagolle tällä hetkellä, mutta en tiedä, toivottavasti joku vaikka joululahja tulee tuota Chicagon suunnalta joku kalliskin mahdollisesti, niin ehkä muuta sitten mielipiteeni tästä Crawfordista. Miehä vaan näen yksinkertaisesti myös sen, että St. Louis Bluesin materiaali on tällä hetkellä niin peruun. Runkova, että ei edes Chicago pysty siihen vastaamaan omalla materiaalillaan. Ja nuoret miehet tietenkin on pienoinen kysymysmerkkinissä, nimenomaan alemmissa kentissä. Se on tota, no joo, siis toi, että se hyö, hyökkäyspäässä se syvyys ei ihan vastaa tota bluesin, vaikkakin sitten taas niinku kärki on ehkä jopa pikkasen terävämpi. Joo. Niin tota, kokonaisuutena se blues on vakuuttavampi, ja sitten en haluaisi nyt olla, olla se, se kaveri, joka sen sanoo, mutta kun et sä et sitä sanoa, niin mun on vissiin pakko, niin kyllä se mulla ihan perusteena oli, että tossa tulee tiukka kisa, ja sikako antaa just ratkaisevasti periksi että kyllä siinä pikkukankkunen ennen, tai alkukaudessa varmastikin on. Kyllä varmastikin. Mie vain sitä sanonut tosiaan. Hmm. No, niin no. Niin. No, perkele. <tos> <tos> jonkun se oli pakko. <tos> kyllä, jonkun se on pakko, ja se on Markku <tos> nyt sulla se, sulla se rooli olla <sarpeen> se joo, rehellinen. Ei se teitä. Ei ole te. viimeinen kerta, kun näin käy. Että joku jää meikäläisen harteille tuossa. Että... <sarpeen> ja kun se pitää mennä ääneen sanomaan ja riski ottaa, niin kuten niin on. todettu, sinne piikkiin mahtuu, niin antaa palaa vaan. Herra, paha poliisi. <sarpeen> Tyhmä poliisi pikemmin. <sarpeen> Mitään en ole oppinut. <sarpeen> Mutta tota, noin. Ei, siinä se oli Se oli sentraali-santra sentraali sentraali paketissa. Kyllä, aika lailla. Yksi mielisiä oltiin sillä lailla. Pieniä, pieniä hienosäätöeroja vain, mutta aika lailla meillä samanlainen niin juonne oli kyllä näissä meidän todennäköisesti perseellä puuhun menevillä ennusteissa. No ainakin loppujärjestyksen suhteen. Tota, seuraavassa jaksossa sitten mennäänkin itäisen konferenssin puolelle ja katsotaan, mitä siellä sitten ollaan, mitä siellä sitten ollaan niin pirusti mieltä uudet. Uudet ennakot, uudet kuviot, uudet joukkueet ja uusi konferenss. Hey hey. Hei hei! have to hit them. And when you hit them, you don't have to name them. But hit them to hurt. I mean, nobody's afraid out there. That game did I win it, Peggy? Are you kidding me? They look like nothing either. Nobody hits anybody. Looks like a tea party out there. Look, Swedes and Finns playing at December. Nothing, no hitting. LeBate hits an uppercut. Down goes round! And this is going to draw Clark and McSorley into a racket.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 I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just want to, to know where he was in game three. I can't really hurt what Jeremy says because um, I got my two standard coverings probably in my ear. Gary Curry, McSorley, Dugreski, scores! He did it! He did it! The greatest goal scorer in National Hockey League history!